Bi dengan kah seperti lila untuk ilah kepada Allah di atas mindari fi di dalam anda ri hatta sehingga bi tawademi lagi bi dengan kah seperti Kepada alad di atas, mindari fi di dalam, andari hatta sehingga bittawademi.